38. Azon a nyáron leültem apával, valószínűleg a Balmoralban, de lehet, hogy Clarence Houseban, ahol most többé-kevésbé teljes munkaidőben élt. Nem sokkal gangan halála után költözött oda, és ahol ő élt, ott éltem én is. Amikor nem a Manor House-ban laktam. Közeledett az utolsó évem Etonban, és apa beszélgetni akart velem arról, hogyan képzelem el az életemet íton után. A legtöbb társam egyetemre készült. Vili már a Szent Andrewsban volt, és jól érezte magát. Henners épp akkor érettségizett a Hero és azt tervezte, hogy utána Newcastle-be megy. És te drága fiam, gondoltál már a jövődre? Hát igen, igen, elgondolkodtam. Már évek óta komolyan gondoltam arra, hogy a Lecham-Albergi síközpontban dolgoznék, ahová anyu mindig elvitt minket. Olyan szép emlékek kötöttek oda. Konkrétan a város központjában lévő fondű kunyhóban akartam dolgozni, amit anyu imádott. Az a fondű megváltoztathatja az életed. Tényleg ennyire örült voltam. De most elmondtam apának, hogy feladtam a fondű fantáziámat, és ő megkönnyebbültem felsóhajtott. Ehelyett inkább sióktatónak készültem. Apa megint megfeszült. Szó sem lehet róla. Oké, rendben. Hosszú szünet. Mit szólnál a szafári vezetőhöz? Nem, drága fiam. Ez nem lesz könnyű. Egy részem tényleg valami teljesen szokatlan akar csinálni, valami olyasmit, ami miatt mindenki a családban, az egész országban felkapja a fejét, és azt mondja. Mi a... Egy részem ki akart szállni, ahogy anyu tette, és a többi herceg. Nem volt Indiában réges-régen egy fickó, aki csak úgy kisétált a palotából, és leült egy szép banyámfa alá? Olvastunk róla az iskolában. Vagy legalábbis úgy emlékeztem. De egy másik részem nagyon ambíciózusnak érezte magát. Az emberek azt feltételezték, hogy a tartaléknak nem lehet ambíciója. Az emberek azt feltételezték, hogy a királyi családtagoknak általában nincsenek karriervágyaik, vagy aggodalmaik a jövőjük után. Király vagy, minden el van intézve, érted? Minek aggódni? De valójában elég sokat aggódtam, hogy megtaláljam a saját utamat, megtaláljam a célomat ebben a világban. Nem akartam egyike lenni azoknak a koktélszűrcsöllgető, szemgolyóikat forgató lajhároknak, akiket mindenki kerül a családi összejöveteleken. A családomban rengeteg ilyen volt, évszázadokra visszamenőleg. Apám is azzá válhatott volna. Mindig is riasztotta a kemény munka, ahogy ő mondta nekem. Azt tanácsolták neki, hogy egy örökös ne csináljon túl sokat, ne próbálkozzon túlságosan, nehogy túlszárnyalja az uralkodót. De ő fellázadt, hallgatott a belső hangjára, és olyan munkát talált, ami izgatta. Ezt akarta nekem is. Ezért nem erőltette, hogy egyetemre menjek. Tudta, hogy az nincs a dns Nem mintha egyetemellenes lettem volna, valójában a Bristoli egyetem érdekesnek tűnt. Átnéztem a szakirodalmat, még egy művészettörténeti kurzuson is gondolkodtam. Sok csinos lány járt arra a szakra. De egyszerűen nem tudtam elképzelni, hogy éveket töltsek egy könyv fölé görnyedve. Az Etoni házfőnököm sem tudta ezt elképzelni rólam. Egyenesen megmondta nekem. Te nem vagy az az egyetemi típus, Harry. Most apa is egyetértett ezzel. Nem volt titok, mondta finoman, hogy nem vagyok tudós alkat. Nem akart megbántani, mégis összerezzentem. Ő és én körbe-körbe jártunk, én pedig a fejemben ide-oda jártam, végül kizárásos alapon a hadseregnél kötöttünk ki. Ennek volt értelme. Megegyezett azzal a vágyammal, hogy ne legyek szem előtt, hogy eltűnjek. A katonaság elvinne a nyilvánosság és a sajtó kíváncsi szemei elől. De megfelelt annak a reményemnek is, hogy változást hozzon az életemben. Ez megfelelt a személyiségemnek is. Gyerekkoromban a kedvenc játékaim mindig is a miniatűr katonák voltak. Több ezer órát töltöttem azzal, hogy epikus csatákat terveztem és vívtam velük a Kensington palotában, a Highgrove Rosemary Veré által tervezett kertjében. Minden paintball meccset úgy kezeltem, mintha a nemzetközösség jövője függött volna az eredménytől. Apa mosolygott. Igen, drága fiam, a hadsereg pont megfelelőnek tűnik. De előbb, tette hozzá, sokan természetesnek vették az éves szünetet. Apa azonban úgy vélte, hogy az éves szünidő az egyik legmeghatározóbb időszak az ember életében. Lásd meg a világot, drága fiam! Kalandozz! Így hát leültem Markóval, és megpróbáltam eldönteni, hogy milyen kalandok legyenek ezek. Először Ausztráliában állapodtunk meg. Egy fél évet egy farmon dolgoznék. Kitűnő, ami az év második felét illeti, Afrika. Mondtam Markónak, hogy szeretnék csatlakozni az éjszelleni küzdelemhez. Hogy ez tisztelgés lenne anyu emléke előtt, a munkájának kifejezett folytatására vállalkoznék, ennek fontosságát nem kellett különösebben hangsúlyoznom. Markó elment, végzett egy kis kutatást, visszajött hozzám, és azt mondta, lesz Soha nem hallottam róla, vallottam be. Felvilágosított engem. Elzárt ország. Szép ország. Dél-Afrikával határos. Nagy szükség van ott a segítségre, rengeteg ott a tennivaló. Nagyon örültem. Végre van egy kézzelfogható terv. Nem sokkal később meglátogattam Hennerszt, egy hétvége edinburgh -ben. 2002 ősze. Elmentünk egy étterembe, és mindent elmeséltem neki. Jó neked, Haz. Ő is szüneteltette az évét Kelet-Afrikában, Ugandában, ha jól emlékszem. Egy vidéki iskolában dolgozott. Jelenleg azonban részmunkaidőben dolgozott, a lugrókban. Mindent megszerelt. A Ludgrovien szó az ezer mestert jelenti. Azt mondta, hogy ez egy nagyon klassz munka volt. Gyerekekkel lehetett együtt, és mindenfélét megjavíthatott. Ráadásul én cukkoltam őt. Annyi ingyen epret és répát tehetsz, amennyit csak akarsz. De ő nagyon komolyan gondolta. Szeretek tanítanihez. Ó, igen. Izgatottan beszélgettünk Afrikáról, tervezgettük, hogy ott találkozunk. Uganda után, a főiskola után valószínűleg Henners is bevonulna a hadseregbe. Zöld kabátos akart lenni. Ez nem igazán volt az ő döntése. A családja már generációk óta egyenruhában szolgált. Megbeszéltük, hogy ott is találkozunk. Talán, mondtuk, egy nap egymás mellett találjuk magunkat, amint csatába vonulunk, vagy segítünk az embereknek a világ másik felén. A jövő. Hangosan azon tűnődtünk, mit tartogathat számunkra. Én aggódtam, de Henners nem. Ő nem vette komolyan a jövőt, semmit sem vett komolyan. Éld az életet, ahogy jön haz. Ez volt Henners. Mindig és mindörökké. Irigyeltem a nyugalmát. Egyelőre azonban Edinburgh egyik kaszinójába tartott. Megkérdezte, nem akarok-e vele tartani. Na, nem lehet, mondtam. Kizár Kizárdolok, hogy egy kaszinóban lássanak. Hatalmas botrányt okozna. Nagykár, mondta. Egészségünkre, mondtuk mindketten, és megígértük, hogy hamarosan újra beszélünk. Két hónappal később, egy vasárnap reggel, Közvetlenül 2002 karácsonya előtt. A hír telefonhívás formájában érkezett, bár csak halványan emlékszem, hogy a kezemben tartottam a telefont, hallottam a szavakat. Henners és egy másik fiú, egy Ludgróv melletti buliból távozva, nekirohantak egy fának. Bár a hívás már homályos, élénken emlékszem a reakciómra. Ugyanaz, mint amikor apa mesélt nekem anyáról. Igen. Szóval, Henners balesetet szenvedett. De kórházban van, igaz? Rendbe fog jönni? Nem, nem volt rendben. És a másik fiú, a sofőr súlyosan megsérült. Vili és én elmentünk a temetésre. Egy kis plébáni a templomban, az út végén, ahol Henners felnőtt. Emlékszem, hogy több száz ember zsúfolódott össze a nyikorgó fapadókban. Emlékszem, hogy a szertartás után sorban álltam. Hogy megölelhessem Henner szüleit, Alexet és Klert, valamint a testvéreit, Tomaszt és Charlit. Azt hiszem, amíg vártunk, hallottam, hogy csuttogva beszélgetnek az emberek a balesetről. Köd volt, tudja? Nem mentek messzire. De hová mentek? És abban az éjszakai órában? Egy partin voltak, és a hangrendszer tönkrement. Szóval elrontak egy másikért. Ne! Elmentek kölcsönkérni egy CD lejátszót egy barátjuktól. Rövid út, tudod. Szóval nem törődtek a biztonsági övvel. Pont, mint anyu. És mégis anyuval ellentétben nem lehetett ezt eltűnésnek beállítani. Ez halál volt, nincs kétej. És a múmiával ellentétben Henners nem ment olyan gyorsan. Mert nem üldözték. Mindenki azt mondta, hogy legfeljebb húsz mérföldes óránkénti sebességgel, és mégis az autó egyenesen egy öreg fának hajtott. Az öreg fák, magyarázta valaki, sokkal keményebbek, mint a fiatalok.